Oh Të ndëruar të le shikues, selam aleikum dhe mirë se të kohemi edhe këte javë së bashku për të realizuar emisionin duke kërkuar për gjithje. Edhe sot si zakonisht me tëftuarin tonë në studje do të japim për gjithje shikuesve tanë të cilet në këshin shkruar në adresan ton elektronike pyetje e qësë e i viskës apikon. Me mua në studje sot është hoqë e rol në esimi me cilin do t'i trajtojmë pyetje tuaja. Hojtë ndërrore, selamu alaikum mirë serë, ser, ala, dhe të një një serëta. Dhe të fillojmë me një herë me pyëtje në parë, në shkrua një shikua se tëtë nga gjyshe ime kam dëgjuar se nëse nuk mbajmë vath në vesh në dunja, atë herë në ahire do të mbajmë drun në vesh për arsye se s'kemi vendosë, vendosë në dunja pra vath. Dheshë dhe shëtë për pyës, a ka bazë dhe islam e kjo apo është një beshët një aralës? Bismillahi ve'l hamdulillahi ve's-salatu ve's-selamu ale'l efshafin anbiya'u ve'l murselin. Çështja e votave është për synetit të grave të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem edhe të grave të besimtarëve që thamrat me vendos vot. Argument për këto është hadithi se ne e transmeton Buhariu dhe Muslimi, kur pejgamberi selam një herë ka marrë një ligjërat edhe pastaj i ka marrë ligjrat apo ders thamnave edhe i ka thonë pasi që i ka kshilu që i ka pa shumicën për banorët të gjëhnemit me gra ka thonë të sadaknë jep një lemosh, jep një sadak edhe thot Alivu Radilan Hu edhe aty ka qenë edhe Bilali prezent thot i kanë hudh i kanë qitë dornë në vesht e tune edhe në qafat e tune dhe onë i kanë marë stolit prej vëdhve edhe prej stolive të arit edhe të argjinit që i kanë pasë në për qafurit në gjoks thot edhe i kanë hudh Sa dog si xilemosh, i ka mbledh Bilalli edhe ju ka shpërndar pastej fugarrave. Kjo është argument që voth kam pas domun kohën e sahabëve edhe grat. Mir po nuk është e vërtetë që ajo grua e cila nuk vendosën voth dynja, do on nuk do të vendos në ahiret ose do të më do diçka prej drunit ose ose thekurit në në veshin e saj. Kjo nuk është e vërtetë. Donë sepse ka pi dietore të cilët edhe e kanë urrejt vendosin e vothve për famën se kan konsideru si nje si nje mall tretëtimi i famnos nëse çput veshit. O. Në këtë aspekt do unë kam dy mendime, më mendim më saktë se lejohet edhe os zbukorim për famën, mirë po nuk është saktaj ajo icela nuk don. Unë thënë nuk mund mi majt vot. Atës nuk është saktë që në ditën e gjykimit do të dënohet me një dënim. Po vazhdojmë me pyetjen tjetër. Për fat të selam alekum, në disa misione kam dëgjuar për raportin përveç pendimit për Uh, duhet edhe të agjërojt dy muaj pa ndërprero ose duhet mbajtur një familje e tërë për 30 dit me ushim dhe gjera të tila. Në qëftë se duhet agjërojt, cili nga prindri duhet agjërojt, apo duhet dy të agjërojnë nga 60 dit, si bët kjo gjë për një grua si duhet trajruar ajo ngase gruaja në fund të muajit është me menstruacione. Por si është çështja nëse duhet mbajtur një familje për një muaj rreth me gjëra ushqimore, a duhet të dy prindrit të bëjnë një gjë të tillë apo se cili duhet vetëm, duke pasur parasysh se prindrit janë të ndarë. Mosporëk kjo pyetë doon është shumë do të ndonë përgjigje më të gjatë, ah. sepse ndaot aborti para se Allahut ia dhurojë shpirtin fushnës e që është 120 dit mm -hmm. ose 4 mujë ose 4 mujë edhe dit si pas e, kalendarit higjëri ose 120 dit që shkaronë për hadithë edhe doon para vendosis e shpirtit edhe pas dhanjës e shpirtit nga anë Allahot Azevgjel doon para se me mje dhan shpirtit nuk duhet femna as dëm shpërblim të paguaj sepse pas taj dhe të cekim se kjo kanë dëgju vetëm për e, kefaretin onë që do të me agjeru, ose mi ushqy të varfrit, mi e po para kësajna është edhe dënimi, se është aji cili e, e mbytë një foshnje, në onë do të si dëmsh problem si kompenzim të familjes, edhe me, me pagu edhe me të hola. E, nëse abërton para 120 ditve, nuk do të asë me agjeru, e asë të pagu i dënjësen përveset përndohet e ka lau azeve gjellë, sepse kjo është një prej mkatev të mdhaja mbytja e e forcës së abo abortimit. Tjetra nëse don ka aborto pas 120 ditëve, edhe kjo e ka b}{u me vetë dëshirë, me vetë dashje, don jo nëse ka qenë smut ose ju ka rrezikuar jeta e saj, na që dietarët në këtë rast e lejojnë abortin, don aborti lejohet vetëm në rast nëse i kërcënohet jeta e nënës. Për ndryshe nuk lejohet pas 120 ditëve. Kurse nëse e ka b}{u me vetë dëshirë atërës duhet më spari dhe më shpërblim. E që është 5 dheve, ose 10 lëp, ose dhe më thonë 50 dhele. Dhe onë kjo logaritet kështut. Dhe onë 5 dheve, për a fërstishtë dikon 5000 euro, 5500 euro më varët që shëgjonë, ose edhe, edhe njëse i logaritit me 10 lëp dhe njët një i shmim. Dhe të më pagu kush do të më pagu do të më pagu secili i cili është pjesëmarrës në kët krem të mbyjtjes së fushës sepse ai është në soi sikur e mbyti pasi që të linë sikur e mbyti kur është në barkun e nonës hukmet dispozita e islamit është në soi argument për këto është hadithi i cili e transmeton Buhariu dhe Muslimi kur dy gra janë zon ka pas në mos marrveshje mes tyre edhe njënda e ka moni gurit të madh edhe e ka hudh tjetrës ka ra e vdej kur ajo, edhe foshnja, domonja ka mbyte edhe foshnjën në barkën e sajnë. E për foshnjë, pe janë sëram, doon si dëm shpërblim e ka caktu 5 deve me i pagu. Doon, aji i cili është pjesëmarsë në mbytje. Kërë shpytë Shekho Themini se a do të paguaj këtë dëm shpërblim nana, apo mjeku i cili e bonabortin, doon, cili është aji i cili e, bon e krynë këtë veprimë, Don këtu janë dy mosmarrëveshje mes dietarëve, se disa thojnë se Nona do të më paguon, e disa thojnë do të më paguon mjeku sepse ai është ai është ai i cili e kryen këtë krim. Mirpo të dytë janë domthonë bashkëpjesmars në këtë krim. E unë mendoj se te na domon mjekën të përhapë dhe nuk ka shtet islam i cili e gjykon ose nonën ose mjekun, që më shkuam me sheh shku me, me fetfanë shehutë e mirit që ka thonë se mjeku e paguon, por shkak se ky është pjesmars, ky e ka mbyt. Mirpo do të më paguon Nona këtë dëmshpërbim do nënë para se me orë, pastaj që dhe të cekin do në të kefareti, të agjerimi, apo, apo të, të ushqirit e varfrit. Do nënë kjo është e para. Pastaj e dyta, është pendimit e ka lau a zëvgjel për këtë krim që e ka bo, edhe pendimin për kushtet, pendimit do nënë jënë që mu pëndu, edhe asë njëherë, me ardhë keq ardhja ati që e ka bo këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë k Pas pëndimit është edhe kefareti që i ka përmenë edhe mutra këtu, dhe më thonë me agjeru dy mujë të përndërprej. On, Ibrin Kudame, edhe për kefaretin jënë dy mendimet djetarëve, Shafit edhe e, Hambelit, thojnë që është vazjib, është obligim, është farzë për me agjeru. Ose, ma fillim është lirimi i robit, por të na nuk ka këtu agjerimi dy mujë përndërprej, ose nëse s'ka mundësi i ushqenë. Jo me zgjedhë, mirë po nëse nuk kam mund si me agjeru dy muj përndër prej, atërës i ushqen gjashdhët varëfër. Kjo, kurse hanefit edhe malikit kanë thonë se është mustahab, është e preferume, doonë si loj i pendimit me bo edhe me agjeru edhe dy muj dit, ose me ushqy gjashdhët varëfër. Këto e bon pjesmarësi në krim. Që e të sejka, jo baba, jo buri, mirë po nana. Ona jo, edhe nëse o konë iniciator buri, Sepse një asur iniciator në vrasje nuk ka. Don no, kë është njëse sikur dikush më thon ti myte në njëri gjallë ose më të një fëmijë gjallë që i ka ardhur njëtë. Don no, nuk ka arsye që të ka detyruar dikush. Don no, ti si sependim te Allahu doshmë agjëru dy mujdet. Kurse ai mirë të përgjithësi pastaj për gjona të tjera që e ka kërsnu ose e ka marr e ka e ka detyruar nonën për me abortu. Në no, nona duhet më agjëru dy mujdet në kohën qështë ka pëjtë se qështë do të me agjeru, si do të me agjeru për qështjen se i vinë mes racionet, në omë panë dërprej e ka për qëllim panë dërprej kur ajo e ka të lejume me agjeru, kurse në qështjen në omë kër i vinë në kohën e përmujshmet, atërës nuk e ka haram agjerime. Lenta cik edhe këtu të puna të qështja e 5 dheve që duhet në dëmë shërblim ose 10 lëpë, kështë e mërë atë pasoni? atë pasoni kujtë dhëtë mi o dhënë, atë pasoni e mërë trashigimtar ati fëmisë, për vetë se mbytësit. Në në në këtë ras nuk e mërë këtë pasoni, sepse për jamësë më ka thënë, do mbytësin nuk lejot me trashigimu diçka pjatina që ka vdikë. Në nëse në një person, do nëse kone e një rëzës ka ndodhë kur djale ka mëjtë babën për shkak me marë trashigiminë on me shpetu vdekin e tina që me morë këtë trashikimin, e për jamësor me kanë dalu dëmën që mbytë që si me morë trashikimi prej atinat të mbytorit. On, kjo është dispozita rrëth, rrëth që është të se abort. Po, vazhdojmë tani me pytje në nazifit të, të si duhet marë guslë në rast kër jemi zgjuar pas namazet të sabat dhe nuk kemi për të falur me njëherë dhe si me rrët guslë kër kemi për të falur me njëherë. Pra kjo e ka parasysh pra dy kohët kur është i lirë edhe kur nuk kur, ka kohë, është afër namazit. Është koha afër namazit. Është tu i kalu koha e namazit. Don mm -hmm. nguslimirë njësoj don dispozitat e guslit e, për çështjen se nëse është koha e namazit, don i ki vetëm 2-3 minuta, kohë edhe don li diellit, un i kalon kohën e namazit të sabat. Tash a më mar gusullin, nëse më mar gusullin ka lën kohën e sabait. Mhm. Mm apo nëse nuk mergusat atë sa bojnë me teymum, doon shpejt e shpejt mundesh me fal, mundosh me fal namazin e sabait me zon kohën. Shikur si në bibliotekë ime ka thonë fëtë fanë se njëri lejohet me marr teymum e pastaj me fal namazin sepse teymumi është leju në raste urgjente. Mi po dietar të tjerë kanë thonë se ë do të njëri mupastru e pastaj e pastaj domthon me fal namazin ekto do të mos haru gjendja e njeriut. Nëse u zgju personi pi gjumit, gjumit, edhe e ka pasur po se s'ka ku, on këtu është më ndimi më i saktë dijetoret që e kanë shëruar në detaje. Nëse zgjohet njeri pi gjumit, edhe e ka pasur veten se është i papastër ose e kalon orën, on kaon për shkak i papastërt, ka pasur nevojë për gusë dhe kalon me marr gusën mëngjes, mirë po nuk i ka dal gjumi. Kur i ka dal gjumi, është kon 2-3 minuta para sabahit. Nëse i ka dal gjumi atërs merr gusë e pastaj falet se për janës më ka thonë nëse në dë njërë për, për juve e në zënë gjumi edhe kur zgjohet atër në të falet ato sepse atër është koha e ti on kjo është i arsetum deri sot bët i pastërt që atër për të falet atër është koha e ti në edhe nëse i kalen kurse nëse njëri është duke nejtë në internet ose duke në dëgju ligerat ose duke ledzu në i liber edhe është i papastërt atë është të i kalu koha, që ka me bo? Alejo të me mërë tëjmëm? Do në këtë nga haresa, jo që, që i ka dolë gjume, atërës disa djetarë thonë, që që ka thonë edhe i bënë tëjmëja, në këtë rast, atërës ky mërë tëjmëm, sepse arsu e tu, do më thonë me haresin që e ka, edhe e falë namazin, edhe nuk mergosa, dhe pas ta i mergosa. Vështë dhe më pëtje në radhës të të alejo të thuet duaja namazit në Shqipë Doaja namazit në Shqipë, nëse e ka pas për qëllim namaz, më rënda namaz që të quëtë doaja në fund, mas e të hjatët dhe salavatit, që thuhët në gjuhën në arabe, Allah me rabbe në ati, na fit dynia, hasënë, në i lënë fund, e, me thonë Shqipë për atatë cilët nuk e din, lejohët. Kusa atatë cilët e din në gjuhën në arabe, atërës e thot në gjuhën në arabe. Po doaja mundet më thonë edhe mas kësajna, mashtë thot Allahu Rabbana atina ciu shpesi sunnetit mund të më bë dotua njëri edhe shqip mas kësaj duaje nëse ka pas për qëllim mas namazit qysh e bojnë tekna do të thon ë mas ë kët namazit që i quajnë durte dhe bojnë dua e disa bojnë arabisht disa bojnë shqip on këto e quajnë tekna duaja e namazit nëse ka pas për qëllim këtë mas poi do të më ditë se kjo dua është bidat është risin fe që nuk e ka bue as pejgamberi sallallahu As Sahab, As Tabin, e as katër asnjënde pediatarëve të 14-ve, as nuk e kanë buhanefit, as shafit, as manikit, as hambelit. On kjo është bidat. Po nëse dikush e bën, atëherës lejohet, me boshchip edhe arabisht, mi po fillimisht thonëse është bidat, është rrisi i feç, ka nuk bën mubo. Vazejm tani pyetje radhës të ta mund, si mund të na flisni diçka për gjinë si jetojnë, ku jeton, a mund ti dëmtojm, a mund ti prekim sa jetojnë në vdesin e kështu me gjint janë pikërisat se cilat i ka kriju Allahu Azzeveli me qëllim që ta adhurojnë Allahun ashtu si çka kriju dhe njeriu se Allahu thot në Kur'an wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun un nuk i kam kriju as gjint e as njerëz përveç se të më adhurojnë on qëllimi i krijimit të gjinve edhe të njerëzve është të adhuroj Allahun nuk janë sikur me laçet që, që, që janë të lira çu nuk janë të lira do të thonë e kanë një detyrë ato kanë me kry patjetër edhe gjint janë janë të lon te lir me vendos të mirën në të keqen. Edhe ky Kur'an ka zbrit edhe për njerëz edhe për gjint. On ka hadithe të shumta ku pejgamberi e selam i ka thirrën islam, edhe i ka këshillu edhe edhe gjint. Don ka mojt ligjërata vetëm për për gjin. Yon krijuam, çu thot Allahu Azza wa Jell, yon krijuam pei zjarrit. On njerëz, yon krijuam pei dheut, me laçet pei dritës, kurse gjint yon krijuam pei zjarrit. Çka hajnë, çka pin, don hajnë edhe pin çdo sen çka mund të hojnë edhe pijnë edhe njerëzit. Mirpo ajo çka është tek në për hadithe që e ka cek pejgamberi so'm është se mbeturinat kur ka thon pejgamberi so'm çka hani pij mish na oshtat, kocit që i hudhni, bëni bismillah, që me pas mundimi i honger gjint musliman e jo pa besimtar. On edhe mbeturinat kur ti hudhni ri pi ushime, do të bë hom bismillah, që me mujt me honger musliman e mos me honger pa besimtar pij gjinve. Don i hojn këto çka i lojnë njerëzit, tjetëra është që hajnë edhe e, në dytsirat e kafrëre. Doon edhe kjo ka orënë për hadithë, po hajnë edhe ushime, ushime tjera. Gjendë jënë të kryonë para, para njerëzë. Kër Allah Azavegjel i ka thonë me laqëm, ku dhe e cek nësurë në, në lë bakarë, o edhe kale, Rabbu këllil me la, i kiti inni khalifë, inni, gja ilun khalifët e në filardë. Kër i thotë Allahu me laqëm, unë dhe të lamë më kë khalife, në tokë. Kalu e te gjallufiha me jufsidufiha, ka thonë me lachev, a po bënd më këmës në tokë, po bënd dikon, po kryon dikon në tokë, i cili kom e shkatru, i cili kom e shkatru në tokë. Thotë Abdullaj B. Njomeri, në komentin e këti a jetit, thotë jënë kriju gjendë para njerëzve për 2.000 vite. Parë se më kriju Ademi Al-Islam, gjendë kanë egzistu 2.000 vite më herëtë. E kanë jetu në tokë edhe kanë shkat Dhe onë për kështë shkak me laqet nuk kanë dasht me ndërhy në qështin Allahot, sepse ti pokryon. Mirë po, në qështjen, kam pasë shëf me diskutu se a pokryon diska në tokë, sikur se që shkanë bosh 4-im edhe gjendë edhe këta me bosh 4-im, dhe onë vetëm pytje jo, dialog me Allahon për, krije, për krijesat e tina. Dhe onë jënë kryu para, para njerëzve, që fëthat Ablajme Njomeri, para njerëzve jënë kryu 2000, 2.000 vite. Dhe onë jënë kryu, A ka mundësi mi dëmtu ata, ose mi prejk ata, nuk ka mundësi asmi prejk, asmi mi pa. Sa Allah vazhëgjërë thët, inë në hum i rëun e kumë, minë hejthu lë të rëun e hum. Ata ju shohin juve, ashtu që ju nuk mund në mi pa ata. On ata neve në shohin, kurse ne ata nuk kemi mundësi mi pa në formën si janë. Mirë po, ka mundësi mu personifiku. On që ka thonë për jamësëram, më bëtë në qanin e zi, sepse ajo është, është shëtanë. Në përse mvekojtë në qenë zi, ose në gjarëpën, e Shekulli Sramitemi e ka thonë se edhe në matësën e zesë, mirë po nëse nuk ka asë një gjyrë tjetër. Kurse të qështje e dëmtimit, ka mundësi njerimi dëmtu pa dashin e tina, ose pa e vrejt fare. Përshamon nëse të shkon në një vend të erët, edhe dikon ka trosha, ose ka bërlog, ata jenë tuk e ushqy, aty ka mundësi njerimi shkel, pa i vrejt ata tashihak mirë pastaj e sulmojnë njeriu në forma edhe metoda ndryshme mirë po mi preq ata ose mi bisedu me ta në formën qysh janë jo për këtë përveç se si herbazt ata që i bojnë sihre mngjia këtu ata bashpojnë me ta i shohin personifikum ose edhe komunikojnë me ta në mënyrën që ja ulën Allahu Azza ve Xel edhe në mënyrën çka e din ata dhe mirën veçme me shejtan. Po kur e përmendet tek rasti, nëse hyn në ndonjë vend që mund tjena të jenë ata aty, a do të bër ndonjë lutje apo thuaë uk do billahi mina shejtanu rrahim. Do un kërkon mbrojtje nga Allahu Azza wa Xal që të mbron prej shejtanit të mallkum. Kështu e përmend edhe Ibni Hajheri kur thot për çështjen e kërkimit të mbrojtjes prej Allahut nga shejtani mallkum. Thot e ka pyet një dieton nxonsin e vet. Ka thonë se ti shkon një një utëtim, edhe ishen një grupë delesh, mirë po edhe qeni është duke i rrujt ata. Thot, edhe i qeni të sulmon ty, po të anek i rrugën, qka bon? Thot, e sulmej e dhone. Thot, pa i ty të sulmon, thot, e dhone e sulmej, thot, kjo shkon shumë ngat. Thot, pse, qka me bo? Thot, shkon të prënori i qenit, edhe i thua, kanë mundësime me maliru rrugën a i taliran. Kadosh me thonë, se dhe ti, në këtë rast, nuk nuk bën domethënë nonstop me luftu me to kërkon mbrojtje pij Allahut ai do të mbroj. Në brojt. on kërkon mbrojtje pij Allahut është mirë do on pi synitet edhe njëri e, kur, para se më ra me flet më imbulu end më imbulu ë ujin nëse e ka qel bokollën e këtu ndonjëdo sa ushimet edhe pihet më imbulu që mos më shty shajtani ose mos më i fry shajtani ose mos më ngasmu ushimet shajtani Të në shkoj që të bëjmë një pojës të shkurtër, më pasë dhe të flasin në nëtej. Të ndëror mi që i vazhdojnë të që nëroni me ne, këtë emi në pjesën e 2 të emisionit. në mi që rëkthymë në studi për të vazhduar me pjesën e dy të emisioni duke kërkuar për gjizje. Ho gjindruar për tjera dhe stot, a mund të naflisni ndoj një gjë për arshin e Allahot? Arshin e Allahot është për qeshtjev të gajbet, të fshesirat që ka gjdo besimtare ka për obligim mi besu. Thotë Allahu azzajel, rabbul arshin e Al adhim, Allahu është zoti i një arshin, i një froni të madhë, madhështorë e këtu e ka përmendë që është shumë i madhë që ka mendja e njerit së mundet me përseptu. Për këto, fletë pejgamerës sallallalli vësallem ku thotë, kur fletë për kursien, në kursien, karikën, apo koltukën, thotë, shambulli i qilët edhe i tokës, shambulli i shtatë qejëve, në krasim me kursien e Allahot, është sikur se halka një rëth, apo një nazë, që e hudhë njerin shkretin. A ka dalim, me, me në i sen në dalim, o nuk mund është me vrejtë në i sen, që ka aron në të shkretin. Thot edhe kështu së kursi i Allahot aq i madh, mëj i madh se so shtajt qitë. Kurs e arshi është edhe mëj i madh se so kursi i Allahot. Pastaj, ka thonë pe jamesërmë në hadithin që e trasëtëm Bukhariu, udhin e li e te kellem anmelikin. Thot une, më shleju mu me folë për një melace, E Allahot, cilat e mbajnë arshin e Allahut. Cilat e mbajnë arshin e Allahut. Thot mallësia e tina prej fundit të veshit on butit vesht, derit të veshit deri tek derit e supet e tina, largësia e tij është 700 vjet. Un distanca vetëm prej veshit deri te supet është 700 vjet. E thot Ibni Abasi, kont ikon vendosura në tokën e 7 sepse Allah i ka kriju 7 par qiell dhe 7 par tokë. Unë tokë shkojnë te poshtë kurse qiell shkojnë te lart. E Allahu Azza wa Jall e ka kriju këto me laçë çash të fuqishme, siç so e thot Ibn Jabasi, këmt i kanë në fund të tokës edhe kokën e kanë duke e mbajtur arshin e Allahut Azza wa Jall. Unë arshi Allahut, arshin e Allahut e mbajnë katër me laçë. Kurse në ditën e gjykimit Sot Allahu xhëcil edhe vjen vjen Allahu me arsh duke e mbajt arshin Allahu On e Allahut tet me laçe. Un e mbajn tet me laçe kurse tani e mbajn katër katër me laçe. E për këto thot pejgamberi s.a.w kur i ka pyet një herë sahabët a e dini sa është largësia mes tokës edhe qiejullit? Ka thon Allahu edhi dërgu mi tina edin masmieti. Ka thon largësia mes ty ne është 500 vjet. Qoftë në shillit të parë dhe të dytit është 500 vjet. Mes dytit e tretit, masaj këtu çu deri te shtatit, këto ndërmjet i ka 500 vjet. Edhe mbretësia aty në mes të parit e dytit është 500 vjet. Qysh mbretësia. Maon njëri Pei Mitrovicës në Prishtinë i ka 40 km. Tash me dal për në Prishtinës për Ferizaj. No, në vend që me dal për në Prishtinë siki 5 km. Plus pastaj i rrugën për në Meskudë në Ferizaj. E mbërësia e qatina qilit është 500 vite. E pastaj plus me shku dhejt e qilit jetër edhe 500 vite. Pastaj thot mbi arshin e Allahot, jënë tëtë me laqët cilët e mbojnë arshin e Allahot. Ku pej gjunit dhejt e koma, në larkësia pej gjunit dhejt e koma, është so 500, 500 vite. Në vetëm komën që e ka një me laqët. Pastaj mbi arshin, mbi e, qilin e shtatë, është ujë, është deti, ku fundi i saj deri te fillimi i saj na i detit, ose sikur se mes tokës edhe qiellit. Doon edhe 500 vite. E mbi to është arshi Allahut, e mbi ars është Allahu. Edhe nuk ka nevojë për arshin e tina, edhe e din çdo senç ka veproni ju. E thot Ibn Abbasi thotë ndriçimi i djelit në këtë bot është një pjesë pëj 70 pjesëve të kursi e të Allahot. Kurse kursi, i ndryqimi i kursi e të Allahot është një pjesë pëj 70 pjesëve të ndryqimi të arshit Allahot. Nëon është i ndryqëm, atë shumë, sa shum, so që djeli është 139 herë me i vogë në ndryqimin e kosa sa so, arshi i Allahot. Në shkronë që një ilazi, thëtë, selam aleykum, dhe zërë të ndëruar, dhe që tjë pysë, emre rumejsa është, emre muslimana, po jo, dhe që farë do me thënjë një ka? Emre rumejsa është emre muslimana dhe ka kuptimin e mirë, mirë po, në gjuhë në arabe, dalën me së edhe me së, me sinë edhe me sëtë, rumejsa edhe rumejsa, rumejsa e ka kuptimin e bukur edhe një femën e cila i ruan sekretet, din miruit sekretet. Kurse rumejsa, është emni i unë muselimit. Në nxarja që është për men, në nxarja ma, ma interesantë që është për men me të, që pe jamesërëm edhe e ka vendosë këtë pseodonim unë muselim, se emnin e ka pasë rumejsa. E ka quit unë muselim, nxarën që ka ndodhë me Ebu Talhën, kër Ebu Talhën ka qenë në një luft, edhe e ka lonë djallin shumë të smutë kur u shkthy Allahu Azzeh ujel vetëm i ja ka marr shpirtin e këti, këtij këtij fëmijës. Kur u kthy për mos me brengos burrin Talhan e Butalhan, për mos me brengos ai ka pyet ka thon qysh odjali ka thon shumë më mirë se sa që ka thënë. Don ke nuk është gënjeshtër. Sepse shumë më mirë dohom më herët ka pasë zvujtje kurse tash mos ka më asnjë zvujtje. Thot edhe është zbukuru për të ka flet me to e më vonë ka pyet ka thon o Butalha ka thon nëse dikush dikujt i ke marr borxhi edhe ka ardh edhe e ka marr emanetin e vet ta ka marr ato çka t'ka dhon ty borx ose ta ka dhon ty si emanet mi rujt ka, ka, ka, ka dhon ai hidhrosh ka thon jo ai është e tina kur don mund të marr be marr ka thon Allahu zeu xhel djalin që na ka dhon na ka marr don kjo e ka pos emrin ruma i so me sod e kurse Rumaysa e Perelman do më thonë që i kohë, kurse të thonë çfarë kuptimi ka kurse te na nuk ka kjo dallim, on i përmbon të dy kuptimet e Rumaysa edhe të por në dytën se nis shtena. Vazhdojmë tani tjetër pyetjen e lexojmë thotë ju lutem për një përgjigje sa është saktëja ditë. Profeti Alayhiselam ka thënë në nëse dorën e vajzës tuaj kërkon një fetar dhe një njerë moral i moralshëm, atëherë pranojeni këtë lidhje, në të kundërtë do të ndodhin fitne në tokë dhe degjenerim i madh dhe nëse ka mundësi një koment rreth ditë. Pra është i saktë hadithi dhe një koment. Hadithi, had, këtë hadith e transmeton Tirmidhiu, Sheikh Albani ka thënë se ky hadith është hasan. Doon është i, i saktë e çë pejason ka thonë nëse një person një ideal ose një mashkull vjen edhe kërkon vajzën e ju, ose një famë që e keni jum përgjithësi. Ka mundësi nuk është vajza, po është motra që ka vdekur baba dhe tije përgjys Isaina edhe jo e pëlqeni besimin e tina imanin e tina dhe vëqëmërin e ti edhe moralin e ti atërës si je pjani bënjani përhajr edhe martojeni ato me vajzën apo motrën a konekinin përgjësit për ndryshin nëse nuk e bëni këta ka me kon fitne, ka me kon shkatrim fitne e madhe, sprov e madhe në tok edhe shkatrim edhe degenerim i madhe ka thonë djetarën në komentin e këti hadithi që shkatrim thot e para që dhimi këti hadithi është që n On, kur vjen dikush me kërkuvojën tande ose motrin tande me shikou besimin edhe moralin. Mos më shku njerëz m'pasunis. Mos më dhon njerëz vetëm asht i pasur. Ose më pyet njerëz asht i dhoma me viherri, asht me viherri. A e ka nonën gjallë ajo, a den banes dvetë, a nuk den banes dvetë. Donë çështja kryesore do të më kon çfarë imani ka. A është besimtari devotshëm apo nuk është? Nëse nuk ndodh kjo Ata s'ko me konë shkatrim tuk. Shkatrim se se cilë i konë me shiku, mi adhon dikuj vajzën për shkak pasunis. Që është ndodhen edhe shumë tekna. Shkon një vla musliman që është i devatëshëm, din shumë koran, 5 vakët i falë një gjami, onë përgjësi edhe i moralëshëm, e kërkon një vajzëmi, për po nuk i ka pund financiaret mira, nuk i e e patina. Shkon një tjetër, që nuk e ka imanën si kur kë, mirë po ka nuk e shikon mo çështën e besimit, nuk e shikon çështën e imanit se a është i devotshëm apo jo. Edhe ja bum për hajër. Shkatrim, çfarë shkatrimi? Ku mund të shkatrohet kjo familje? Sepse pejonse më ka thonë Elmeru Aladini Halili. Njeri është nën fenë e shokut vet. A ka është shok më i madh se Njeri e shoqëron më shumë se sa so gruan? O më shumë rrin me gruan sesa so me këtë shoqnin e tjerë. E është nën fenë e tij na ose gruaja rrin me burrin? E imert si të ose grua të borët ose borë i merr de grus nëse ai nuk interesohet për fe, atëse edhe kjo s'më intereson për fe. Nëse ai e ka imanin e dopt, edhe ksoj kom ju zgvolu imanin, domon komëkon shkatrim besimin e ty në. Etjtra koment ka thon dietarë, o shkatrim tok se ket kanë mundon mas pasunis që me jetë njerë që është i pasur apo është i familjes të njohur, edhe kjo komë komu shtaktu komëkon si shkak qi shumë themra me metë pa martu e me të pamartu e më shku pastaj në zinë në moralitet. Un ka ndodhur raste kur një themën kështu nuk e ka dhënë baba, jo se ky nuk është i mirë, ky është i varfëm, këtu nuk ka, këtu kështu, edhe në fund është me të pamartu i ka bë 34-50 vjet, nuk është martuar dhe ka rënë në zinë për shkak të babës së saj i cili nuk e ka nuk ka e ka dhënë. E ky është shkatrim që edhe fetnë edhe sprov që u shpërmen në këtë hadith. Allahu është zemë tani me pytjën e arbrit, të të selam aleykum, jam një vla mëslimani dhëzuar me namaz, që një kote gjatë, endë nuk jam forcuar, edhe pse mundohem të jemë shambull për të tjerët, të mos jemë në afikë shpesh, por bje pre e filmave pornografik, edhe pse urejmë pasi të kryj këtë du, dukuri, edhe betohem që nuk do të bëjmë, mirë po pas një kohë e më shtynë që ta boi përsëri këtë veprim, thotë ta kishit ndonjë këshill për mua, pra ta këshillojm këtë vllahoj për veprimet e tijën. Sepse ko pas kohë po po ka probleme me besnë. për çështjen e imanit, Allahu azza wa x, pejgamberi asrëm ka thonë se imani edhe ritet edhe zvoglohet. Dhe kjo është për për cilësive të helsunitet që cilsohen me këtë dukuri që besojnë se imani ritet edhe edhe zvoglohet. Mirpo Shetani e lunë atë rolin e vetë e epshi e lunë rolin tjetër që e nëzit njerin në për me kryve pra të këqia. Masë farit këqilaj që me përkujtu dënimin Allah të zëvegjel momenti kur dënë me bo një mkatë, këto apo tjera. Për këtë shak ibn Kaimi kur përmen për qështet e mkatev se si bje njeri mkate edhe roli shetanit, që fa roli krynë shetani kur njeri është duke vepru në mëkat ose donë me veprun i mëkat. Thot shejtani e luan rolin e një këshilluesi. O, se shejtani nuk e këshillon njeriun vetëm për keq. E këshillon edhe për mirë. Mirë, por qëllimi i ka që ai mavon me shkum të keqe. E këtu vjen shejtani i thot dij se Allahu është mëshirues. Don ja për mëshirën para dënimit. O, ti që e bën këtë mëkat. Allahu është mëshirues. Se Allahu ka thonë sen një pjesë të 100 pjesëve të mshirës. Mshirën ka e kanë dhënë 100 pjesë. Një pjesë ka zbritur tok, 99 i kanë marrë të për veti. Thotë i mshirës t'Allahut që një pjesë që është në tok, që ja ka thënë kët njerëzimet, është edhe kafshëve. Që një kali kur ecë me donnë kali në vogël të vet, fëmiun e vet, thotë e çon komën që mos duke u urur që mos peshkel ato. Ose pula tek na don kur don me shkel zonë zogun e çon kamën pe i frigës si mos me shkel. Kjo është pimshirës nimshir, një, një pjesë e 99 mshira, pjesë të mshira tallaut. E ja përmend kët hadith. E ja përmend ajetet tjera që Allah i dën ata që pendohen. On ja përmend mshirën e Allahut para se mëro mkat. Kur bjen mkat, ja përmend dënimet. Thot a e din diçka që bëu? A e din që Allahu dënimi i Allahu është shumë i madh. E lund rolin kundër tash. Po ta edin se dënimi më i vogël në xhenem, on kët me hadithet saktashka ky i din, edhe ja përkujton jo çka ky nuk i din, nuk i kanë dëgju. Dënimi ma i voglë, të, po dënimi më i vogël është kont, apo themrat më pas në xhenem e trut me vlup i dënimit. E kjo çka e nxit, kjo e nxit që me bom edhe më bëm katin dhe më largu bi rrugës të Allahut edhe më shumë, ose deri edhe më mbi të veten. E thot besimtari fortim kaimit do të më kon të kundërtën. Çi kur don më bëm katin, më përmend dënimet e Allahut më përkujtoi dënimet e Allahut që mos më rënta, po nëse bjen e shtyni pse dhe bjen çat në kat, atëse përkujtoi mëshirën e më Allahut se tash mua e ka kry. Don tash e përkujtoi mëshirën e Allahut që mos më mos më çfarë ka thonë Allahu Azza wa Jall, wala taqnatu min rahmatillah, mos u dëshpëroni nga mëshira e Allahut sepse Allahu është i mëshirshëm. Mos mendoni se Allahu s'komi ti falm këtë. Allahu ti fal, mirë po kjo ndodh masi ç'i të bësh ti mkatën. E pei Ajete Mekës numëse që është dhe pe hadithe ka thonë Allahu Azza wa Jell istakhfuna minan nas wala istakhfuna min min Allah ata i friksonë njerëzve turprohen pe njerëzve e nuk turprohen pe Allahut turprohen pe njerëzve e nuk turprohen pe Allahut kurse Allahu e din çdo send çka ata i mshëfit. Në një hadith tjetër thot pejgamberi (sallallahu alajhi wasallam) që Sheikh Albani ka bue Hasan këtë hadith, ka thonë pejgamberi (sallallahu alajhi wasallam) un injo disa njerz i di disa njerët cilët vinë në ditën e gjukimit me sevape bejda, të barda sa kodra. Shpërblimet në maja, edhe sevapet në maja që i kam bënë dynja, mirë pa Allahu ja bënë ditën e gjukimit, hi e pluhër. Ka thonë një sahabijëve dyre allatë, sëf hum lena, të rëgëna cilësit e tëne, që mos bënë prej tëne. Ka thonë inë në hum min gjildetikum, ata jënë sikur ju, njerës sikur ju thët, ju salun e kema të salun, falin ashtu që falin e ju, jo, jesu mun e kema të sumun, agjerojn ashtu që agjerojn edhe ju, jo, osa agjerojn e ju, jo, edhe ata agjerojn, e ku mun e min e lejli, kema të ku mun, falin edhe në dhamaz natës, ashtu që falin edhe ju, jo, edhe në dhamaz natës falin, plus shkojn edhe në luft për hirtë Allahot, mirë po, kur vetë mohon me haramet e Allahot, që të tërës e i bujnë haramet, në në syte njëzve para njëzve, Nje po mund vetëm mu në ai haram, më udhon rasti me përdor në haram, me zbatu në haram, me njerë që praktikojn këto. I thot këta ditën e gjykimit vinë me me seopet bejdot, bardha so kodrat, mirpër po Allahu ja shkatran atu. Don këy hadith është i mjaftuarshëm që më përkujton njerë dënimin e Allahut me përkujtu që mos më kompi këtyn e njerëzve ose më përkujtu tjetra momentin e vdekjes. Ku ka mundsi onë vdekja me tharë në atë moment e që peja me sërëm ka thonë njëri rinjallët si pas përfundimi që e ka nëse përfundën, nëse Allah ja merë shpirtin namaz komu rinjallë namaz nëse vdes në haq rinjallët duke thonë lebejk Allah me lebejk, ju përgjigja fteses tonë dhe Allah onë qysh vdes ashtu rinjallët nëse vdes në moralitet komu, komu rinjallë në moralitet e këtu ka ndonë një rast në tokat arabe qi një person kur kon duke e bën njëtin veprim sikur ky vëlla edhe ka or kohën e namazit të sabahit e ka thirrë nona që ka thonë tash po vi dhe nuk ka shku me fal namazën e sabahit thotë edhe ka nzon vdekja duke i mshut derës e ka or me lekë i vdekës më ia mor shpirtin edhe kë në atë gjendje edhe ka vdek duke u mbështetur për derë thotë nona u mundu me çel derën s'ka mujt i deres, ka mshut derën s'ka mujt thotë e ka thirrë në fqinjtë vet e që ky e transmeton dhon kit kinjogjare që tregon thotë ju munduollon me çelës komuniti komthon nonës në shukut aka mundsi me thy derën ka dhon theve tek çojmë çka ka ndodhur me to thotë kur e kam hap derën kur e kam thy derën e kom pasaj gjendet dhon i zhveshur që edhe filmi i l shum on ato filma çka i ka kthyr e ka vdekur në kët gjendje allahun na rujt nga përfundimi i keq e që edhe do të ringjallet kën gjendje. Oniket këtu japin me kuptu edhe e largojnë njerën sa më shumë prej rrugëve të këqija. Allah. Është hera e parë që ishit në këtë emision, unë ju falenderoj që ju përqijet shikuesve tanë. Allah i shpëlbofte edhe ju. Allah i rrit. Të ndrohrë miq me kaç, po japim fund emisionit të sotëm duke kërkuar për gjigi, ju vazhdoni të na shkruani në pyetje që siviskes.com. Derën takimin e radhës. Selam alekum dhe mirëmëngjes.